A 32. fejezet Jákob is ment tovább az úton, amit megkezdett, és szembe jöttek vele Isten angyalai. Amint Jákob meglátta őket, így szólt, ez Isten tábora, és elnevezte azt a helyet Mahanaimnak, azaz tábornak. Azután követeket küldött maga előtt a testvéréhez Ézsauhoz, Szeír földjére, Edom vidékére. És megparancsolta nekik mondván, Így beszéljetek Uramhoz, Ézsauhoz. Ezeket mondja a te szolgád, Jákob. Lábánál vendégeskedtem, és voltam a mai napig. Vannak szarvasmarháim és szamaraim, juhaim, szolgáim és szolgálóim, és most üzenetet küldök az én uramhoz, hogy kegyelmet találjak a szemedben. A követek visszatértek Jákobhoz, és mondták, eljutottunk Ézsauhoz, a testvéredhez, és íme jön, hogy találkozzék veled négyszáz férfival. Jákob nagyon megijedt, és félelmében ketté osztotta a vele lévő népet, a nyájakat és juhokat és szarvasmarhákat és tevéket is, mondván, ha Ézsau eléri az egyik csoportot és megveri, a másik csoport, a maradék megmenekül. És mondta Jákob, atyámnak, Ábrahámnak istene, és atyámnak, Izsáknak istene, uram, te azt mondtad nekem, térj vissza földedre és születésed helyére, és jót teszek veled. Nem vagyok méltó mindarra a kegyelemre és hűségre, amelyet szolgát iránt tanúsítottál. Egy bottal mentem át a Jordánon, és most két táborral térek vissza. Ragadj ki engem testvérem kezéből, Ézsau kezéből, mert nagyon félek tőle. Nehogy véletlenül jöjjön, és megverje az anyát gyermekeivel. Te mondtad, hogy jót teszel velem, és megsokasítod ivadékomat, mint a tengerfövenyét, amit sokasága miatt nem lehet megszámlálni. Azon az éjszakán ott maradt. Azután javaiból ajándékot készített Ézsaúnak, a testvérének. 200 kecskét, 20 bakot, 200 juhot és 20 kost, harminc tevekancát csikajával, negyven tehenet, tíz bikát, húsz szamárkancát, tíz csikóval. És elküldte szolgái keze által külön-külön az egyes nyájakat, és mondta a szolgáinak, vonuljatok előttem, és hagyjatok térközt az egyes nyájak között. Az elsőnek megparancsolta mondván, ha a bátyám, Ézsau találkozik veled, és megkérdezi tőled, kié vagy, és hová mégy, és kié az előtted járó állatok, mondd Szolgádé Jákobé, ajándékba küldi az én uramnak, ézsau -nak. ő maga is jön utánunk. Hasonlóképpen parancsot adott a másodiknak és a harmadiknak, és mindazoknak, akik a nyájakat követték. Ugyanezeket a szavakat mondjátok ézsau amikor találkoztok vele. És tegyétek hozzá, maga Jákob, a te szolgád is a nyomunkban jön. Azt mondta ugyanis, jó indulatra hangolom az előreküldött ajándékkal, és csak azután látom meg az arcát, talán kegyes lesz hozzám. Így tehát megelőzték őt az ajándékok, ő maga pedig azon az éjszakán a táborban maradt. És amikor éjszaka fölkelt, vette két feleségét, ugyanannyi szolgálóját tizenegy fiával együtt, és átkelt a jabbok gázlóján. Miután fogta és átvitte őket a patakon, mindazzal együtt, amie volt, egyedül maradt és íme egy férfi küzdött vele reggelig. Amikor az látta, hogy nem tudja legyőzni őt, megérintette csipőjének forgóját, és azonnal kificamodott Jákob csipőjének forgója, miközben küzdött vele. És mondta, bocsáss el, mert már hajnalodik. válaszolta: nem bocsátalak el, csak ha megáldasz. Szólt hozzá, mi a neved? Válaszolta, Jákob. Erre az mondta, többé már nem Jákob a neved, hanem Izrael, mert harcoltál Istennel és az emberekkel, és győztél. És kérdezte őt, Jákob, mondd meg nekem, hogy hívnak. Válaszolta, miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt ugyanazon a helyen és Jákob annak a helynek a nevét Penuélnak hívta, mondván, szemtől szemben láttam Istent, és megmenekült a lelkem. És fölkelt előtte a nap, amikor Penuélt elhagyta. Ő pedig sántított a csipője miatt, ezért nem eszik meg mind a mai napig Izrael fiai az inat, amely a csipőben van, mivel megérintette Jákob csipőjének inád.